Днес ще говорим изцяло за учителя. Първата лекция учителя за неразбраните неща. Втората лекция мъдростта на учителя. Третата лекция учителя за злото. И три идеи. Първата идея влиянията. Втората прераждането. И третата в храма на учителя втората книга откази от неиздадената книга. Следваща лекция на 5 юли. Така, започвам с първата лекция. Учителя за неразбраните неща. Казва учителя. Има хора, които са оставили всичко на Бога. Той да го уреди. И техните работи се забатачили. Само малко ще обясня. Значи човека върви заедно с Бога, не само Бог и не само човека, осъзнато единство работят заедно. Казва Учителя, ако пробудя вашето съзнание преждевременно, аз ще ви осъкътя. Веднъж през деня вие имате едно меланхолично състояние. То не трябва да ви плаше. Друг път имате весело състояние. Не, то не трябва да ви радва. Вие не знаете кое от двете ще произведе по-добър резултат. По-добър резултат. Не е вярно, че щастието е една необходимост за душата. Душата може и без щастие. На Земята страданията са хиляди пъти по-добре, отколкото задоволствата, които имате. Най-малко два пъти са по-добре, отколкото някое щастие. Има едно естество в човекът, и само чрез страданията той може да се избави от Него. Става въпрос за егото. Най-голямото богатство в света е скрито под мантията на страданието. Някои казват да разберем нещата. Учителя казва има неща, които не трябва да се разбират. Има неща, които трябва да си ги изпълнил, преди да си ги разбрал. Ако се бориш с злото, ще разрушиш себе си. Познавай злото без да се запознаваш с него. Че познавай злото без да се запознаваш с него. Ще кажете, ако ние от всичко се откажем, какво ще ни остане? Какво ще остане на нас? Учителя казва, че тогава ще ни остане същественото. Не мисли, че всяко нещо, което ти не разбираш, то не е вярно. Има неща, които ти си разбрал. И те са неверни, а има работи, които не си разбрал, а са верни. Всяко постигнато желание е израз на смъртта. Лошата жена е за добро дадена, а добрата жена е дадена за благословение. Лошите хора са за добро, а добрите за благословение. В Православието мислят, че който не е православен, той не може да бъде спасен. Който е езичник, не можел да бъде спасен. Но въпросът не седи така. Има езичници, които познават Христа, по-добре от християните. Той е до любовта. Това е въпрос на любов. Той е до любовта. Ако мислите, че щастието ще ви направи щастливи, вие се лъжите. Дръжте в себе си само идеята за любовта. Някой човек мисли, че е хванал щастието за ръцете. Той не подозира, че е хванал една осойница. На место ти да я хванеш, тя те е хванала. Мнозина мислят, че смъртта освобождава човека от страданията. Не е така. Това, което освобождава човекът от страданията, е любовта. Докато човек мисли, че от тук и от там може да придобие знания, човекът е на крив път. Човек може да се учи само от това, което идва от Бога. Ако човек очаква първо да се подобрят условията на живота му и тогава да заживее. Добре, той е на крив път. Трябва да се подобри нещо от човека, но то не са условията, а съзнанието и разбиранията му. Живота трябва да се разбира, а не да се подобрява. Ако ти не изтълкуваш страданието правилно, ако го изтълкуваш криво, тогава едно страдание, тогава от едно страдание ти ще си създадеш друго, по-голямо страдание. Това, което е лесно, не е божествено. Това, което е мъчно, то е Божествено. Мъчните работи са Божествени. Ако никой не те обича, дошло е време ти да обичаш. Искате да направите любовта разбираема. Щом любовта стане разбираема, ще създадете Адът. Има добро, което ни произлиза от любовта. Има зло, което проистича от любовта. Това беше първата лекция.